Így lettem több. Nem létezik kézikönyv arról, miként is lépjen színre az Egyesült Államok First -e. Gyakorlati szempontból ez nem féle foglalkozás, de nem is hivatalos kormányzati cím. Nem jár érte fizetés, a kötelezettségek nincsenek részletesen felsorolva. Előttem 43 különböző nő töltötte be e pozíciót, mind a maguk sajátos módján. Igen, keveset tudtam a korábbi First lady ahogyan arról is, hogyan viszonyultak a szerepükhöz. Hallottam, hogy Jackie Kennedy felújította és átalakította a Fehér Házat. Rosalind Carter részt vett a hivatalos megbeszéléseken és hogy Nancy régen bajba került, amikor ingyen fogadott el ruhákat egyes tervezőktől. Tudtam, hogy Hillary clinton kigúnyolták, amiért a férje kabinetjével együtt dolgozott az egészségügyi programon. Néhány évvel ezelőtt a szenátorok párjainak rendezett ebéden döbbent áhítattal figyeltem, ahogy Laura Bush higgadtan, Mosolyogva pózol nagyjából száz különböző emberrel a készülő ünnepi fotókon. Egy pillanatra sem zökkent ki a nyugalmából, nem kért egyetlen perc szünetet sem. A híradásokban is gyakran feltűntek az elnökfeleségek, fontos emberekkel teázgatva. Az ünnepekre hivatalos üdvözlőlapokat küldtek szét, és csinos ruhákat viseltek. Tudtam, hogy általában találtak támogatni való ügyeket is. Rájöttem arra is, hogy engem más mércével mérnek majd. Én leszek a fehérház első afroamerikai first lady -e. Vagyis az én helyzetem eltérő és nehezebb is lesz. Az emberek a másságot fogják látni bennem. Ha fehér elődeimet automatikusan jó szándékkal szemlélték, tudtam, hogy valószínűleg ez velem nem lesz így. A kampány során megtanultam, hogy jobbnak, gyorsabbnak, okosabbnak és erősebbnek kell lennem, mint addig bármikor. Ki kell érdemelnem a jó indulatot. Attól tartottam, sok amerikai nem látja majd meg bennem önmagát. Nem tud kötődni a sorsomhoz. Nekem nem adatott meg az a luxus, Hogy szép lassan szokjak bele az új szerepembe, Még mielőtt ítélkeznének felettem. Így, amikor ez bekövetkezett, Védtelen voltam a közvélemény alaptalan félelmeivel És fai előítéleteivel szemben, Amelyek a mélyben várták, Hogy mindenféle szóbeszédek formájában A felszínre törhessenek. Alázatosá tett, és izgatott, hogy feleség leszek, de soha, egy pillanatig nem hittem, hogy valami elbűvölő, könnyű szerep vár rám. Senki nem gondolná így, akit valaha az első és a fekete jelzőkkel illettek. Mintha egy hegy lábánál állnék, és tudnám, hogy meg kell küzdenem a feljutásért. Ez az érzés egészen a középiskoláig nyúlt vissza, amikor egyszer a viknyiunkban hirtelen elfogott a kétségbeesés. Akkor tanultam meg, hogy bizony néha a magabiztosságot elő kell csalogatni a mélyből. Ugyanazokat a szavakat ismételgettem számtalanszor most is magamban, miközben kapaszkodtam felfelé. Elég jó vagyok? Igen, elég jó vagyok. Az elnök választás és a beiktatás között 76 nap telt el. Ez az idő szakfontos volt számomra, hogy rátaláljak az általam elképzelt elnökfeleség saját egyéni hangjára. Pontosan tudtam, hogy akkor volnék a legboldogabb, ha aktívan foglalkozhatnék fontos ügyekkel, ha mérhető eredményeket érhetnék el e kérdésekben. Meg akartam tartani a katona családoknak a kampány során tett ígéretemet, hogy támogatom őket. Ott volt továbbá a sok kertészeti ötletem, valamint a tervem, hogy segítsek javítani a gyerekek egészségi állapotán és táplálkozásán. Igyekeztem alaposan átgondolt stratégiával érkezni a fehérházba, egy ütőképes csapattal a hátam mögött. Megtanultam a kampány csúnyaságából, és abból a rengeteg esetből, amikor dühösnek vagy illetlennek próbáltak beállítani. Hogyha elbújunk, és nem határozzuk meg mi önmagunkat, igen gyorsan és helytelenül mások fognak definiálni bennünket. Nem volt kedvem ölbetet kézzel várni Barak utasításaira. Az elmúlt év megpróbáltatásai után tudtam, hogy ezt nem akarom még egyszer átélni. A fejemben folyamatosan a szükséges lépésekről szóló gondolatok kergetőztek. Nem lehetett tervet készíteni erre az átmeneti időszakra. Egy ilyen előre tervező típusnak, mint én, mégis nehéz volt hátradőlve várakozni. Ezért óriási lendülettel láttunk munkához. A legfontosabbaknak, Szásá és Mália ügyeit tartottam. Azt akartam, hogy minél gyorsabban és a lehető legkényelmesebben berendezkedjenek. Hálás vagyok, hogy a kampány segítő kulcs figuráit megtarthattam, és az átmeneti időszakban Melissa Két és Kirstin is velem dolgozhatott. Azonnal elkezdtük megtervezni a család Washingtonba költözésének technikai részleteit és elkezdtük felvételiztetni a keleti szárny irodáinak jövőbeli személyzetét, illetve a családi rezidencia állásaira jelentkezőket. Ez alatt Barak a kormánytagok kiválasztásán dolgozott, és különféle szakértőkkel tárgyalt a gazdaság megmentésének lehetséges módjairól. E tanácskozások után a férjem komor arckifejezéséből tudtam, hogy a helyzet rosszabb, mint azt a legtöbb amerikai feltételezte. De Barak már rendszeresen kapta a titkos nemzetbiztonsági információkat is, és mindezek a terhek ránehezettek. Most, hogy az elkövetkezendő években a titkos szolgálat fog védeni bennünket, az ügynökségektől hivatalos fedőneveket kaptunk. Barak lett a renegát. Én a reneszánsz, a lányok egy listáról választhattak maguknak neveket. Malia ragyogás lett, Sasa pedig rózsabimbó. Anyám csak később kapta meg a nem hivatalos esőtánc fedő nevét. Az ügynökök, amikor közvetlenül hozzám beszéltek, majdnem mindig asszonyomnak hívtak, mondjuk így erre asszonyom, lépjen hátra asszonyom, vagy asszonyom, az autó rövidesen megérkezik. Milyen asszonyom? akartam visszakérdezni először. A megszólítás hallatán egy idősebb nőt kezdtem keresni, csinos kis kézitáskával, elegáns tartással, kényelmes cipőben. Pedig ez az asszonyom én voltam. Asszonyom lett belőlem. Ehhez az őrült átalakuláshoz ez is hozzá tartozott. Ezek jártak a fejemben aznap, amikor Washingtonba utaztam, megnézni a Mária és Sasa számára szóba jöhető iskolákat. Az egyik megbeszélés után visszamentem a Ronald Reagan nemzeti repülőtérre, hogy találkozzam Barakkal, aki akkor érkezett Chicagóból. Az elnökválasztási hagyományok szerint fel kellett keresnünk az elnököt és feleségét a fehérházban. Úgy időzítettük a látogatást, hogy az egybeessen a kiválasztott iskolák felkeresésével. Ott álltam, amikor gépe leszállt. Mellettem Cornélius Szúthol, a biztonságai mert felelős egyik vezető ügynök áll. A szélesvállú Cornélius főiskolás éveiben amerikai focizott, és korábban bus elnök biztonsági csapatában dolgozott. Mint minden testőröm, ő is okos volt. Arra képezték ki, hogy örökké éberen figyeljen. Valóságos, emberi szenzorként működött. Most is, amikor éppen mindketten barak gépét figyeltük, és láttuk, amint körülbelül húsz méterrel arrébb megáll a kifutópályán, Kornélius olyasmit vett észre, ami az én tudatomig még nem jutott el. Asszonyom úgy szólalt meg, mintha csak a fülesén kapott volna valami új információt. Az élete hamarosan örökre megváltozik. Kérdőn néztem rám, mire így folytatta. Figyeljen csak! Jobbra mutatott, odafordultam. Egy hatalmas képződmény jelent meg a kanyarban. Járművek hada közeledett rendőrautókkal és rendőrmotorosokkal, számos fekete városi terepjáró, két amerikai zászlóval díszített, páncérozott limuzin, egy vegyvédelmi teherautó, gépfegyverekkel felszerelkezett rohamosztagosok, egy mentőautó, lövedékérzékelővel ellátott katonai teherautó, több személyszállító kisbusz és a rendőri kíséretet biztosító egyéb csoportok. Ez volt az elnöki konvoj. Közel húz gépjárműből álló zárt formáció. Egyik autó a másik után. Amikor pedig a limuzinok éppen barak gépe elé értek, az egész flotta némán megállt. Kornéliushoz fordultam. Ez valami vicc? kérdeztem. Most komolyan. Ezentúl mindig így fog utazni? Igen, a hivatali ideje alatt mindig, mosolygott rám. Ez minden alkalommal így néz majd ki. Próbáltam feldolgozni a látványt, és még nem tudtam, hogy barak védelme csak fele látható. Nem sejthettem, hogy minden pillanatban egy helikopter vár a közelben, készen arra, hogy bármikor kimenekítse. Hogy amerre jár, a háztetőkről mesterlövészek biztosítják, és hogy mindig vele lesz egy orvos arra az esetre, hanetán egészségi problémái lennének. Ahogy azt sem feltételeztem, hogy abban az autóban, amelyel utazik, az ő vércsoportjának megfelelő vért tárolnak. Ha esetleg valaha szükség volna rá. Néhány héttel később, épp a beiktatás előtt, az elnöki limuzint új, modernebb modellre cserélték. A találóan szörnybecenevű 7 tonnás monstrumot luxusjárműnek álcázták. Titkos könyvgáz ágyúkkal, teljesen defektbiztos abroncsokkal és olyan zárt, Szellőztető rendszerrel volt felszerelve, amely biológiai vagy vegyi támadás esetén is védelmet nyújt. A világon az egyik legszigorúbb védett ember felesége voltam tehát. Mindez egyszerre jelentett megkönnyebbülést, és ejtett kétségbe. Cornéliuszra pillantottam, aki a limuzin irányába intett. Most már indulhat a szonyom, mondta. Korábban csak egyszer jártam a fehérházban. Néhány évvel azelőtt egy washingtoni tartózkodásunk alatt feliratkoztam Maliával és Szásával egy látogatásra. Gondoltam, érdekes lehet. Egy kurátor vitt körbe bennünket a széles folyosókon és a közönség által látogatható számos termen. Megbámultuk a pompás bálok, és fogadások történelmi színhelyéül szolgáló keleti szoba magas mennyezetéről lelógó csillárokat. Alaposan szemügyre vettük George Washington pirosposgás orcáját és higgadt arckifejezését. Portré a vaskos keretben függött a falon, hála az idegen vezetőnek, megtudtuk, hogy a 18. század végén Abigail Adams First lady Teregetésre használta az óriási teret. Néhány évtizeddel később, az amerikai polgárháborúban pedig átmenetileg az unió csapatai szállásolták itt el. Több lányes esküvőjét is itt, a keleti szobában tartották. Itt állt Abraham Lincoln és John F. Kennedy ravatala is. Az akkoriban körülbelül nyolc éves Maliát Félelemmel vegyes bámulattal töltötte el a hely mérete, míg az ötéves Sasa csak próbált nem hozzáérni a mindenféle nem megérinthető dologhoz. Sikerült is neki, míg átsétáltunk a keleti szobából a smaragd sejem borított zöld szobába, ahol meghallgattuk James Madison és az 1812-es háború történetét. Ezután a francia bútorokkal berendezett kék szoba következett, és Grover Cleveland esküvőjének elbeszélése. De amikor az idegen vezetőnk megkért, kövessük a vörös szobába, Szása rám nézett, és egy unatkozó óvodás hangján így kiáltott fel, jaj ne, csak több szobát ne. Gyorsan lecsendesítettem, és anyai tekintetemmel azt próbáltam jelezni, ne hoz ilyen kínos helyzetbe. Nem lehetett haragudni rá. A fehérház óriási építmény. 132 szoba, 35 fürdőszoba, 28 kandalló, mindez 6 emeleten. Minden zuga telistele történelemmel. Egyetlen látogatás alkalmával képtelenség is körbejárni. Nehéz volt elképzelni, hogy itt valódi élet zajlik. Bus elnök és a felesége, Laura Bus az emeleten éltek, skót Mi azonban akkorra a ház egy másik, múzeumszerű szegletében álltunk, ahol megállt az idő, ahol a nemzet történelmét lehetett megszemlélni. Erre most két évvel később újra itt voltam. Ekkor azonban már Barakkal egy másik ajtón léptünk be. Épp most készültünk megnézni, hol lesz hamarosan az otthonunk. Bush elnök és a felesége a diplomáciai fogadószobában üdvözöltek közvetlenül a szúlt laudjepe mellett. A first lady kedvesen megszorította a kezem. Tegeződjünk, kérlek, mondta. A férje ugyanilyen szívélyes volt. A nagy nagylelkű Texasi szellem felülírt minden politikai ellenérzést. A republikánus Bush természetesen John McCain jelölését támogatta, ám azt is megfogadta, hogy ez lesz a történelem legsimább elnöki hatalom átadása. A First Lady Laura Bush is arra kérte az embereit, hogy állítsanak össze névjegyzékeket, menetrendeket és mintaleveleket, hogy boldoguljak a pozíciómmal járó társadalmi kötelezettségek ellátása során. Mindennek az igyekezetnek a mélyén kedvesség volt, az ország őszinte szeretete, amelyet mindig is nagyra tartottam, és csodálok. Busz elnök ugyan konkrétan nem mondott ilyesmit, én mégis esküdni mernék rá, hogy láttam az arcán a megkünnyebbülés első jeleit, hiszen tudta, hogy hivatali ideje a végéhez közeledik, és nem sokára hazatérhet Texasba. Itt az idő, hogy átadja a stafétabotot a következő elnöknek. Amikor a férjeink átvonultak beszélgetni az ovális irodába, Laura bevezetett az elnöki családnak tartott, favorítású liftbe, amelyet egy úriember kinézetű, smokingos, afroamerikai férfi működtetett. Két emelettel feljebb volt a családi rezidencia. Útközben Laura megkérdezte, hogy van Sasha és Malia. Ő két nagyobb lányt nevelt a fehérházban töltött időszak alatt. Egykori tanárként és könyvtárosként elnökfeleségi pozícióját az oktatás fejlesztésére a tanárok pártfogására használta fel. Fürkésző tekintettel nézett rám meleg kék szemével. Hogy érzed magad? kérdezte. Kicsit fáradtam, vallottam be. Őszinte együttérzéssel mosolygott rám. Tudom. Hidd el, én aztán tényleg tudom. Abban a pillanatban nem fogtam fel teljesen a szavai súlyát. Később azonban gyakran eszembe jutottak. Barak és én is egy különös, nagyon apró közösség tagjai lettünk. Clintonék mellett Carterék, a buscsalád család két generációja, Nancy Reagan és Betty Ford tartozott még ide, akik mind a saját bőrükön tapasztalták meg a fehérházbéli élet, Egyedülálló örömeit és nehézségeit. Amennyire különbözőek voltunk mind, annyira közös volt-e kötelék közöttünk. Laura szobáról szobára vezetett végig a rezidencián. A fotókon látható ikonikus fehér oszlopsoros történelmi épület felső két emeletén található a fehérház magánhasználatú része. Megnéztem az elnöki család étkezőjét, majd bekukkantottam a rendezett konyhába is, ahol a személyzet már a vacsorát készítette. A legfelső emeleti vendégrészleget olyan szemmel pásztáztam körbe, hogy mi lehetne anya számára megfelelő hely, ha sikerülne rábeszélnünk a költözésre. Érdekelt az a két hálószoba is, amelyről azt gondoltam, a legjobbak lennének Szásának és Maliának a nagy hálószoba folyosójáról nyíltak. Kulcsfontosságú volt számomra a lányok komfortérzete, és hogy otthon érezzék magukat. Ha a tündérmeseszerű költözés valószerűtlenségét nem számítjuk, vagyis figyelmen kívül hagyjuk az óriási házat, amelyhez séfek, tekepálya és úszómedence is járt, akkor Barak és én éppen olyasmit készültünk tenni, amit egyetlen szülő sem akarna. Évközben kirángatjuk a gyerekeinket szeretett iskolájukból, kiszakítjuk őket a barátaik köréből, majd szinte magyarázat nélkül új otthonba és iskolába költöztetjük őket. Sokat foglalkoztatott ez a gondolat, de megnyugtatott a tudat, hogy ugyanezt más anyák és gyerekek már sikeresen átvészelték. Laura bevezetett a hálószobából nyíló szép, világos helyiségbe, az elnökfeleségek hagyományosan öltözőnek használt szobájába. Az ablakon keresztül megmutatta a rózsakertet és az ovális irodát. Elmondta, hogy milyen jó leső érzéssel töltötte el, amikor innen kitekintve néha láthatta, mivel foglalatoskodik a férje. Nyolc éve. Amikor először itt járt, Hilary Clinton mutatta meg neki ugyanezt. Nyolc évvel ezelőtt pedig anyósa, Barbara Bús osztotta meg a látványt Hilarival. A következő hónapokban egyre jobban éreztem, micsoda erőt jelent a kapcsolódásom ezekhez az asszonyokhoz. Hillary nagy nagylelkűen beszámolt a tapasztalatairól. Telefonon elmesélte, miként választott iskolát chelsea -nek. Beszéltem Rosalind Carterrel és Nancy Régennel. Mindketten nagyon készségesek voltak. Felajánlották a támogatásokat. Laura pedig néhány héttel az első látogatás után kedvesen meghívott újra immár Szásával és Máliával egy olyan napon, amikor a lányai, Jenna és Barbara is ott voltak, hogy bevezessék a lányokat a fehérház szórakoztató zugaiba. Megmutattak neki mindent, a házi mozi székeitől kezdve addig, hogyan lehet jól csúszkálni a legfelső emeleti lejtős folyosón. Mindez igen lelkesítő volt. Már vártam a napot, amikor a megszerzett tudást áthathatom majd a sorom következő First lady -nek. A hagyományosan Háváin töltött karácsonyi vakáció után közvetlenül költöztünk Washingtonba. Így aztán Sasha és Malia akkor kezdték az iskolát, amikor az új osztálytársaik épp visszaérkeztek a téli szünetről. Még három hét volt a beiktatásig, ezért egy belvárosi hotel legfelső emeletén vettünk ki szobákat. A Lafayette téren és a Fehérház parkjára a Norf Laura néző ablakokból láthattuk a már a beiktatási ceremóniára készülő tribünöket és fémlelátókat. A szállodával szemközti épületre valaki óriási molinót feszített ki a következő felirattal. Isten hozott Mália és Szásá. Amikor megláttam, alig tudtam szóhoz jutni. Elhatároztuk, hogy Maliát és Szasát a kiváló hírű Sidwell Friends Quaker iskolába iratjuk. Szása, másodikos lesz az elővárosi Betesda negyedben található alsó tagozaton. Mária pedig az ötödiket kezdi a központi kampuszon, a Fehérháztól néhány kilométerre északra. Mindkét gyereknek Gépkocsi kíséretre lesz, tehát szüksége. Felfegyverkezett titkos ügynökök kísérik majd őket. Ők fognak posztolni a tantermek előtt, és minden szünetben velük maradnak. Követik őket a gyerekprogramokra és az edzésekre is. Egyfajta a burokban éltünk akkor. Alig emlékszem már, mikor intéztem el bármilyen feladatot egyedül, vagy mikor sétálgattam csak úgy a parkban. Akármit akartam is csinálni, előzőleg egyeztetni kellett a biztonságról és a menetrendről is. Szokatlan volt ez a burok, nem élveztem különösebben a dolgot, de azt is megértettem, hogy ez a mi biztonságunkat szolgálta. Az állandó rendőri kíséret miatt többé nem álltunk piros lámpánál. Ritkán járkáltunk az épületek főbejáratán keresztül, ha gyorsan bejuthattunk egy oldalkapon is. A titkos szolgálat szempontjából minél láthatatlanabbak vagyunk, annál jobb. Erősen élt bennem a remény, hogy a Szásá és Mália köré vont burok talán más. Hogy ők úgy lesznek biztonságban, hogy közben megmaradhatnak átlagos gyerekeknek. Azt akartam, hogy barátokat szerezzenek, valódi barátokat, olyan gyerekeket, akik nem azért kedvelik őket, mert barak Obama lányai. Szerettem volna, ha tanulnak, ha kalandokat élnek át, ha hibáznak és talpra állnak. Bíztam benne, hogy az iskola olyan hely lesz számukra, ahol önmaguk lehetnek. Számos oka volt, hogy a Sidwell Friends megtetszett nekünk. Az ott dolgozók már tudták, miként védjék a kiemelt ismerettségű diákok magánéletét. Ráadásul a Malia és Sasa jelenléte miatt szükséges, sokféle biztonsági átalakítást már elvégezték. Mindenek előtt azonban tetszett a hely szellemisége. A kvéker filozófiában minden a közösségről szól. Arra az elvre épül, hogy senki sem különb a másiknál. Mindez az apjukat övező nagy felhajtás egészséges ellenpontjának tűnt. Az első iskolai napon, mielőtt segítettem volna a lányoknak belebújni a téli kabátokba, együtt reggeliztünk. Barak öltöztetés helyett néhány jó tanáccsal látta el Maliát és Sasát azzal kapcsolatban, hogyan éljék túl az új suliban az első napot. Mosolyogjatok, legyetek kedvesek, figyeljetek a tanárokra. Amikor lila hátizsákjaikat is felvették, végezetül ezt kötötte a lányok lelkére. És a világért se az orrotokat. Anyám a folyosón csatlakozott hozzánk, liftel mentünk lefelé. A hotel előtt a titkos szolgálat felállított egy biztonsági sátrat, hogy távol tartsák tőlünk a bejárat előtt. Strázsáló a családunk történéseire kíváncsi fotósokat és tévés tábokat. Barak bízott benne, hogy el tudja majd kísérni a lányokat az iskolába, de rájött, hogy túl nagy felhajtással járna. Az ő konvoja nagyon hosszú. Láttam az arcán a szomorúságot, amikor Sasa és Malia búcsúzól megölelte. Új iskolabuszuk mostantól egy fekete városi terepjáró lett, lesötétített, álló üvegekkel. Anyám és én is, most ezzel kísértük el őket. Aznap reggel igyekeztem magabiztosnak, mosolygósnak tűnni, viccelődtem a gyerekekkel, legbelül azonban feszült voltam. Először a felsős kampuszra mentünk, ahol Maliával utat törtünk magunknak a híradósok kamerái között az épület felé. Két oldalról mindkettőnket a titkos szolgálat emberei kísértek. Miután Maliát elvittem az új tanárához, a konvojjal Betesdába mentünk, ahol a kis ugyanaz megismétlődött. Ott hagytam az apró asztalokkal teli nagyablakos, kedves kis tanteremben. Nagyon reméltem, hogy biztonságos és boldog helye lesz. Zsófolt nap állt előttem, percre beosztva mindenféle megbeszélésekkel. A gondolataimat azonban a lányok foglalták le. Milyen napjuk lehet? Vajon mit ettek? Megbámulják majd őket a többiek? Vagy otthon érezhetik magukat? Később láttam egy képet a sajtóban, Reggel készült Sasáról. Könnyekre fokasztott. Valószínűleg akkor fotózták, amikor Maliát bekísértem. Sasa pedig anyámmal az autóban várt. Bámul kifelé. Kerek arcocskáját az autó ablakához nyomja. Trágra nyílt szemmel néz a fotósokra és a bámészkodókra. Nem lehet tudni, mire gondol, de igen komoly az ábrázata. Nagyon sokat kértünk tőlük, és ezt nem csak arra az egyetlen napra értem, de az elkövetkezendő hónapokra, évekre is. Minden jövendő elnöknek rendelkezésére áll szövetségi forrás a beköltözésre a fehérházba és a berendezkedésre. Barak azonban ragaszkodott hozzá, hogy mindent mi fizessünk, és még a szokásosnál is magasabb elvárásokhoz tartotta magát. Létezik egy ősrégi bölcsesség a fekete közösségben. Kétszer olyan jónak kell lenned, hogy fele olyan messzire érj. A fehérház első afroamerikai családjaként ránk, a színes bőrűek képviselőiként tekintettek. Tisztában voltunk vele, hogy bármilyen hibás döntést vagy tévedést felnagyíthatnak. A valódi súlyánál nagyobb hatásúra értékelhetnek. Az átmeneti időszak tempója egy percre sem lassult. Döntések százait kellett meghoznom, a legtöbbjük persze igen sürgős volt. Nekem kellett kiválasztanom a fehérházbeli rezidenciába mindent, a törölközőtől kezdve a fogkrémen át, a mosogatószerig. Határoznom kellett arról, mit viseljek majd a beiktatási ünnepségen és az azt követő díszes bálokon. Szervezni kellett a nagyjából 150 fős baráti családi vendégsereg elhelyezését. Összességében kevésbé érdekelt a berendezés vagy a beiktatási ceremónia megtervezése, mint annak a megfontolása, mit tehetek majd, az új szerepemmel. A First Lady címhez nem járt munka Úgy Úgyhogy a saját teendőimről szabadon dönthettem. Szerettem volna, ha minden erőfeszítésem az új kormányzat nagy célkitűzéseit támogatja. Óriási megkönnyebbülést jelentett, hogy a lányok boldogan tértek haza az iskolából. Nem csak az első, de a második. Sőt, a harmadik napon is. Sasa házi feladatot hozott haza. Erre korábban nem volt példa. Malia pedig jelentkezett énekelni egy középiskolai kóruskoncertre. Elmesélték, hogy néha más osztálybeli gyerekek megbámulják őket, de mindenki kedves velük. Minden nappal kicsit megszokottabbá vált az iskola felé tartó autókonvoi. Úgy egy hét múlva... A lányok már elég jól érezték magukat ahhoz, hogy nélkülem induljanak el reggelente. Anyám lett a rendszeres kísérőjük. Ettől automatikusan egyszerűsödött a teljes folyamat. Kevesebb ügynök, jármű és fegyver kellett hozzá. Anya nem akart velünk tartani Washingtonba. Én erőltettem a dolgot. A gyerekeknek szükségük volt rá. Nekem is. Szerettem volna azt hinni, hogy neki is ránk. Az elmúlt néhány évben majdnem napi szinten volt jelen az életünkben. Praktikus életszemlélete oldotta mindannyiunk aggodalmait. Viszont 71 éves volt, és Csikágon kívül soha nem élt máshol. Nem akarta elhagyni a Southside-ot és az Oakley otthonát. Szeretem az ittenieket, szeretem a házam, mondta a választások után egy riporternek. A Fehérházról egy múzeum jut az ember eszébe. Az is. De ki akar egy múzeumban aludni? Megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy ha Washingtonba költözne, mindenféle érdekes emberrel találkozhatna. Nem kellene főznie, takarítania, és a legfelsőbb emeleten. Több helye volna, mint otthon bármikor. Egyik érvem sem győzte meg. Egyáltalán nem érdekelte a csillogás és a felhajtás. Végül felhívtam Kréget. Beszélned kell anyával, az érdekemben mondtam. Győzd meg, kérlek! Ez valahogyan működött. Krég nagyon meggyőző tudott lenni, ha kellett. Anyám az elkövetkezendő nyolc évre Velünk maradt Washingtonban, de megtagadta, hogy burokban éljen. Elutasította a titkosszolgálati védelmet, kerülte a médiát, próbált elrejtőzni, észrevétlen maradni. A Fehérház takarító személyzetét azzal nyűgözte le, hogy ragaszkodott hozzá, hogy maga mossa a szennyesét. Kedves szerint kiárkált a rezidenciájáról, Átsétált a kapukon, ha kellett valami, kiment a közeli patikába, áruházba, új barátokat szerzett, rendszeresen velük ebédelt. Ha egy idegen megjegyezte, hogy pontosan úgy néz ki, mint Michel Obama mamája, udvarjasan megvonta a vállát, és mielőtt tovább haladt volna, így felelt. Igen, sokan mondták már. Ahogy mindig, anyám most is a maga útját járta. A beiktatásra az egész családom eljött. Ott voltak a nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, a barátaink a Hyde Parkból, a barátnőim a férjeikkel. Mindenki hozta a gyerekeket is. A beiktatás hetére találkozókat szerveztünk, kicsiknek és nagyoknak. Volt gyerekkoncert is. Az eskütétel utáni hagyományos kapitóliumi ebéddel egy időben pedig a gyerekeknek külön terítettek. A fehérházban kincsvadászatot és gyerekzsúrt tartottak, amíg a felnőttek a beiktatási bálon vettek részt. A kampány utolsó néhány hónapjának egyik meglepő és áldásos hozadéka volt az a természetes barátság, amely kialakult barak alelnöke, Joe Biden családjával. Azonnal megkedveltem Jill-t, Joe feleségét. Csodáltam szelít bátorságát és munkamoráját. Öt évvel azután ment hozzá joe -hoz, És lett két fiának mostoha anyja, hogy Joe egy tragikus autóbal esetben elveszítette az első feleségét, és még csecsemő kislányukat. Később közös kislányuk született. Jill neveléstudományi doktorátus szerzett és egy közösségi főiskolán angolt tanított. Nem csak Joe szenártósága idején, de mindkét elnöki kampány során. Hozzám hasonlóan őt is foglalkoztatta, milyen új módokon támogathatnánk a katona családokat. Neki közvetlen érzelmi kötődése is volt a kérdéshez. Bob Biden, Joe idősebbik fia. A Nemzeti Gárda kötelékében Irakban szolgált. Rövid eltávozás keretében Washingtonban látogathatott, hogy jelen legyen apja alelnöki eskütételén. Ott voltak azután a Báden unokák összesen öten. A demokraták országos konvencióján Denverben találkoztunk velük. Azonnal összebarátkoztak Sasával és Mariával, és vendégül látták a lányainkat egy ottalvós bulira, Joe szállodai lakosztályában. Mindig örültünk, ha a báden gyerekek felbukkantak. Az elnöki beiktatás napján csípős hideg volt, a hőmérséklet nem emelkedett fagypont fölé, ráadásul a szél miatt mínusz tíz fokosnak érződött a levegő. Reggel templomba mentünk, Barak és én, a lányok, anyám, Krég és Kelly, Maja és Konrád, kémama Egész idő alatt azt hallottuk, hogy az emberek már pirkadat előtt sorban álltak a National mall -nál. Jól behöltözve várták az ünnepség kezdetét. Közel kétmilliós tömeg özönlötte el a parkot aznap. Az ország minden területéről érkeztek emberek. A sokféleség, az erő és a remény menete több mint másfél kilométer hosszan hömpölygött a kapitóliumtól a Washington emlékművig. A templomból a fehérházba mentünk, ott csatlakoztunk joe és jill majd Bush elnökkel, Dick Cheney alelnökkel és feleségeikkel kávéztunk, teáztunk egyet, mielőtt a konvojjal mind elindultunk volna a kapitóliumba, az eskütételre. Barak valamikor korábban megkapta az ország nukleáris arzenájának indítókódját, illetve a működtetéshez szükséges protokoll összefoglalását. Mostantól kezdve, bárhová megy is, mindig a közelében lesz egy katonatiszt. Kezében a nukleáris kódokat, és a kifinomult kommunikációs eszközöket tartalmazó több mint húsz kilós aktatáskával, amelyet gyakran nukleáris focilabda labda névén emlegetnek. Ez sem volt szívterítő. Maga a ceremónia számomra egy újabb, különös, lassított felvételszerű élmény volt. Olyan hatalmas, hogy nem is tudtam teljesen felfogni, mi történik. Az ünnepség előtt bevezettek bennünket a kapitólium egyik termébe, ahol a lányok ettek valamit, baraknak pedig volt öt perce, hogy elpróbálja velem, hogyan helyezi rá a kezét a 150 éve még Abraham Lincoln tulajdonában lévő kis piros bibliára. Ezzel egy időben sok barátunk, rokonunk és kollégánk épp a helyét kereste a kinti emelvényen. Később jutott csak eszembe, hogy valószínűleg a történelemben először ült a helyi közönség és a nemzetközi csatornák nézői előtt ennyi színesbőrű VIP meghívott az amerikai beiktatási ceremónián. Barakkal mindketten tudtuk, mit jelent sok-sok amerikai számára ez a nap különösen azoknak, akik részt vettek a polgárjogi mozgalom küzdelmeiben. Barak nem felejtette el meghívni vendégként a Tusky G. Arman alakulat legendás afroamerikai pilótáit és a második világháborúban harcoló szárazföldi személyzetet. Ott volt a meghívottak között a Little Rock Knight néven ismert csoport, azaz egykori kilenc fekete diák, akik 1957-ben az elsők között tették próbára a legfelsőbb bíróság Brown Contra Oktatási Tanács ügyben hozott ítéletét azzal, hogy beiratkoztak Arkansas egy kizárólag fehérek által látogatott középiskolájába és szenvedtek el több hónapos kegyetlenkedést és erőszakot egy magasztos eszme érdekében. Ma már mind nyugdíjasok, őszhajuk és hajlott hátuk tanúskodik az átélt évtizedekről, és talán a jövő generációi érdekében cipelt súlyokról. Barak gyakran mondogatta, hogy azért vágyik megmászni a fehérház lépcsőfokait, mert annak idején a Little Rock nine tagjainak is volt bátorságuk feljutni a Little Rocki Központi Gimnázium lépcsőin. Az összes örökség közül, amelyhez tartoztunk, talán ez volt a legfontosabb. Majdnem pontosan délben ott álltunk két lányunkkal az ország előtt. Valójában csak a legapróbb részletekre emlékszem, hogy milyen fényesen világította meg a nap barak homlokát, hogy micsoda tiszteletteljes némaságba burkolózott a tömeg, amikor a legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts, megszólalt, és ezzel kezdetét vette az eskütétel. Magam előtt látom Sasát, aki, hogy látszódjon, egy zsámojra állt fel, igen büszkén. Különben túl kicsi volt ahhoz, hogy jelenléte észrevehető legyen a felnőttek tengerében. Emlékszem a levegő frissességére. Felemeltem a Lincoln bibliáját, Barak rátette a bal kezét, majd ünnepélyesen megesküdött, hogy óvja és védi az Egyesült Államok alkotmányát, és hogy kész magára venni az ország minden gondját. Súlyos szavak voltak, ugyanakkor Örömteljek is! Ezt az érzést barak későbbi beiktatási beszéde csak tovább fokozta. Azért gyűltünk ma össze, mondta, mert a félelem helyett a reményt, a konfliktusok és a viszálykodás helyett a közös célokat választottuk. Újra és újra az igazságot láttam visszatükröződni a tanúként ott álló hidegtől reszkető emberek arcán. Akár merre néztem, ameddig csak elláttam, emberek voltak mindenütt. Ellepték a National Mall minden négyzetcentiméterét, a díszszemle teljes útvonalát. Éreztem, mennyire támogatják a családunkat. Szerződést kötöttünk. Mindannyian. Ők megkaptak minket, mi megkaptuk őket. Büszke voltam arra, hogy Mália és Sasa gyorsan megtanulta, mit jelent a nyilvánosság előtt létezni. Beszálltunk az elnöki limuzinba, és elkezdtünk lassan araszolni a fehérházbeli beiktatási ceremónia felé. Csodáltam, hogy a lányaink milyen kifogástalanul viselkedtek végig a beiktatáson. Nem fészkelődtek, nem engedték el magukat, egy pillanatra sem felejtettek elmosolyogni. Még mindig sok ezer ember állt az út szélén, vagy figyelte a tévében, ahogyan a konvoj a Pennsylvania Evnyún elhaladt. Bár a lesötétített ablakokon keresztül nem igazán lehetett látni a bentülőket. Amikor aztán Barak és én kiszálltunk, hogy a felvonulás egy rövid szakaszát gyalog, a tömegnek integetve tegyük meg, Malia és Sasha a limuzin védett melegében maradt. Úgy tűnt, már akkor megértették, hogy ott végre viszonylag magukban lehetnek, és nincsenek szem előtt. Amikor barakkal visszaültünk, a két lány kifulladva és nevetve várt távol az ünnepfenköltségétől. Levették a kalapjaikat, összekúcolták egymás haját, és belemerültek a testvérek között szokásos csiklandozós csatába. Végül elpilledve végig feküdtek az üléseken, és az út hátra lévő részét feltett lábakkal tették meg. Miközben jól felhangosítva Bion szét hallgattak, ahogy bármely más napon tették volna. Barakkal akkor valamiféle megkönnyebbülést éreztünk. Hiába voltunk immár az elnöki család, még mindig önmagunk maradtunk. Amikor a beiktatás napján elkezdett lenyugodni a nap, tovább csökkent a hőmérséklet. Barakkal a következő két órát a fehérház előtti szemlén töltöttük kint a szabadban. Végignéztük az ötven államból hozzánk érkezett zenekarokat, karneváli kocsikat, amint végighaladtak előttünk a Pennsylvania evnyón. Annyira hideg volt, hogy egyszer csak már nem éreztem a lábam ujjait, pedig valakitől még egy pokrócot is kaptam, amivel jól betekertem a lábamat. Már majdnem este hét óra volt, amikor miután az utolsó zenekar is elhaladt, visszasétáltunk a fehérházba. Most először már lakóként. Még a délután folyamán a személyzet összepakolta busék holmiát, és elrendezték a rezidencián a mi dolgainkat. A szőnyeget gőzzel kitisztították, nehogy Malia allergiája belobbanjon bus elnök kutyáinak szőrmaradványaitól. Bevitték és elhelyezték a bútorokat, virágdíszeket tettek fel. Mire lifttel az emeletre értünk, a ruháink már katonás rendben, ott sorakoztak a szekrényekben. Az éléskamrát kedvenc ételeinkkel töltötték fel. A rezidencián dolgozó korunkbeli vagy idősebb, többségükben afroamerikai férfiak felkészülten várták, hogy mindenben a segítségünkre lehessenek kevesebb, mint egy órán belül, ott kellett lennünk a tíz közül az első beiktatási bálon. Alig láttam valakit magam körül, csak az inasok voltak ott, akiket nem ismertem. Emlékszem, tulajdonképpen kicsit magányosnak is éreztem magam, ahogy elhaladtam a sok zárt ajtó mellett, a hosszú folyosón. Az elmúlt két évben Melissa két, és Kristen, mindig ott voltak körülöttem, most hirtelen egyedül voltam. A gyerekek már az épület másik része felé tartottak az esti gyerekbuliba. Anya, Krég és Maja ugyan velünk maradtak, de éppen az autóba pakoltak, készültek az éjszakai innepségekre. Rám már várt a fodrász, a ruhám a fogason lógott. Barak elment zuhanyozni és felvenni a szmokingját. Felfoghatatlan! Szimbolikus nap volt ez a családunk és reményeim szerint az ország számára is. Másfelől azonban az ultramaratonhoz hasonlított. Összesen öt percem maradt, hogy vegyek egy meleg fürdőt, és valahogy felkészüljek a továbbiakra. Megigazítottam a hajam és a sminkem. Aztán belebújtam a fiatal divattervező Jason Wu által kifejezetten erre az alkalomra nekem készített elefáncsont színű sejemsifon estéibe. Az egy válpántos, apró, kristályközepű organzavirágokkal finoman díszített ruhaköltemény szoknya része hosszan omlott alá a földre. Eddigi életem során ritkán hordtam estéit. De Jason vó alkotása kis csodával ért fel. Könnyűnek és gyönyörűnek éreztem magam. Hiszen, ha nem is bálherceg nővé, de legalábbis olyan asszonyjá változtatott át, aki képes megmászni az újabb lépcsőfokokat. Immár én voltam Flótus, az Egyesült Államok First lady First Lady of the United States? Barak a Pótusz. President of the United States mellett. Eljött az ünneplés ideje. Akkor este először a szomszédok bájába mentünk. Ez volt az első olyan beiktatási esté, amely az átlagemberek számára is széles körben elérhető volt. Itt Beyoncé, igen, a valódi Beyoncé. Egészen lenyűgözően, torokból előadta az általunk az első tánchoz kiválasztott R&B klasszikust, az Et című dalt. Innen aztán az elnök államának bájába majd később a főparancsnoki bálba mentünk. Ezt követően az ifjúsági bál és még hat másik esté következett. Mindenhol csak viszonylag keveset maradtunk, és nagyjából minden tartózkodásunk elég hasonló volt. A zenekar eljátszotta az amerikai elnökök indulóját, a hél tud a csífet. Barak szólt néhány szót, kifejeztük hálánkat mindenkinek, aki eljött, majd újra, meg újra lejtettünk egy lassú táncot az etlásztra. Minden alkalommal a férjembe kapaszkodtam, szemem megnyugvást keresett a tekintetében. Még mindig ugyanaz a pár voltunk, immár húsz éve, és még mindig ugyanaz, a mindent meghatározó, a különbözőségeinket összebékítő szerelem kapcsolt össze bennünket. Mindig örültem, ha ezt megmutathattam. Ahogy teltek az órák, mégis úgy éreztem, kezdek leereszteni pedig az este legjobb részének a legutolsó felvonás ígérkezett. A néhány száz barátunkkal rendezett fehérházbeli buli. Ott tudtunk volna kiengedni végre, és nem aggódni tovább azon, hogy nézünk ki. Biztos voltam benne, hogy leveszem majd a cipőm, csak nem hajnali kettő volt, amikor odaértünk. Felsétáltunk a keleti szobához vezető márvány lépcsőkön, hogy benyissunk a partira, ahol a csillogó csillárok alatt elegánsan öltözött emberek forgatagában minden a swingről, a finom italokról szólt. Ványton Marshaïsz a a jazzt játszott, a terem hátsó részében felállított kis színpadon. Életem szinte minden korszakából láttam barátokat a Princetonról és a Harvardról, Csikágóból, és sokakat a családjainkból. Ők voltak azok, akikkel nevetni akartam, és feltenni a kérdést, hogy kerültünk mind ide. Addigra azonban teljesen kikészültem. Elértem a határaimat. Ráadásul előre gondolkodtam. Tudtam, hogy másnap reggel, valójában csupán pár óra múlva, Jelenésünk van a nemzeti ima szolgálatnál, utána pedig egy helyben állva kell a fehérházba látogató kétszáz embert köszöntenünk. Barak rám nézett, olvasott a gondolataimban. Nem kell itt maradnod, mondta, minden rendben lesz. A buli vendégei minden indultak felém, beszélgetni akartak. Először egy támogatunk, aztán az egyik nagyváros polgármestere. Michel, Michel, kiáltották mindenhonnan. Én azonban olyan fáradt voltam, hogy úgy éreztem, menten sírva fakadok. Amikor barak belépett a terembe, én egy pillanatra lefagytam, aztán megfordultam és elmenekültem. Arra sem volt erőm, hogy kimentsem magam, vagy legalább integessek a barátaimnak. Gyorsan lépkedtem a vastag vörös szőnyegen. Tudomás sem vettem a mögöttem haladó ügynökökről, nem figyeltem semmire, csak megkerestem a rezidencia felé vezető liftet. Egy ismeretlen folyosón keresztül eljutottam egy ismeretlen szobába, ahol kiléptem a cipőmből, levettem a ruhámat, és lefeküdtem az ismeretlen új ágyunkba.